Jordabalk Not 45 Citat om orätt ed av fastar och orättar vid jordsed från svenska om orättan fasta ed och fyrning Denna rubrik är avskriven från rubriken i Upplandslagen Jordabalken 23 Fyrning av forn gammal är emellertid ett ord som älges sticker förekommer i Helsingelagen utan tillhör Upplandsrätten för motsvarande begrepp har flock 17 häls uttrycket minung. Not 46 citat eda fastar eller ed om gammalt innehav. Slut, citat från svenska fasta ed eller minung i. Hans skrift B tillägger om mindre jord a mini jord. Not 47 flock 17 som har motsvarighet i upplandslagens jordavalk 23 utgår från att eda av fastar och ed om gammal besittning ska följa av mindre antal personer om fråga är om mindre stor jord och av större antal personer. Om fråga är om jord av större omfång. Denna grundsats saknas emellertid i Hälsingelagen och möjligen har vi därför här ett av upplandslagen influerat mindre genomtänkt städgande i Hälsingelagen. Not 48. Dessa avslutningsord och verser har icke full motsvarighet i upplandslagen. Förklaringar till köpmålabalken, sidan 369. Fonsvenska köpmal är balker, det vill säga balken om köpmål, handelsbalken. Fonsvenska köpmal neutrum mål som angår köp. Innehåll köp av guld och silver, flock ett, av kreatur, flock tre, köphilhet två, lega fyra, pantsättning fem, borgen sex, och om fattigas gästning, flock sju. Flockarna i Köpmolabarken motsvarar flockarna i upplandslagen Köpmolabark och har samma rubriker. Dock har fyra flockar i upptagits i Helsingelagen, nämligen Köpmolabarken KM2 om falskhet vid köp av köpmän och om torrköp. Bestämmelser som hänsyftar på städer finnas över huvudet i Helsingelagen. Tre om någon säljer en kristen man. Bestämmelser om träddom finns i Helsingelagen. Nio om gästning och rättare och tio om genjärd i län och om skjutsgärd. Att de två sistnämnda flockarna som i kungliga stadganden icke upptagits i Helsingelagen är mycket anmärkningsvärt. Det tyder antingen på en utpräglad självständighet hos Helsingelagens redaktör eller och på att förlaga till Helsingelagen icke varit upplandslagen i dess nu kända gestalt, utan i ett äldre skede eller kanske till och med en av de rättsordningar av vilka upplandslagen uppbyggts. Noggranna undersökningar av de två lagarnas inbördesförhållande kan må hända i framtiden giva svar härpå. Not 1. planslagen fortsätter. Citat. Då ska han därvid hava som vittnen två bofasta män om det är mindre värt än en halv mark. Slut citat. Denna viktiga bestämmelse om köpvittnen för att köpet ska vara lagligt har ej upptagits i Helsingelagens starkt förkortade text. Köpvittnen sig emellertid längre fram i samma flock. Se not fyra. Not två, upplandslagen likaså tre marker. Om dessas fördelning, giver sig någon föreskrift. Not 3 handskrift B har, citat, böte han sex marker till tre skiftes. Upplandslagen är även här lika, böte sex marker. Om dessas fördelning giver sig någon föreskrift, hur en guldsmed ska böta, säger ej Helsingelagen, möjligen beroende på att guldsmeder icke i Hälsingland. Not 4. Citat, eller också styrke han med 14 mäns ed, att han inte har gjort det, om det finns två män till vittnen. Slutcitat från svenska eller dyli, med 14 manna ed, om är du två manna vittni till. De två vittnena vore säkerligen köpvittnen, se not ett, som skulle intyga att köpet har räckt rum. Vad säljaren skulle kunna neka till var alltså icke att han har sålt varan utan att han visste att varan var falsk. Not fem, denna mening, fornsvenska, är du ej vittni till, dylig med sex manum. Finnes blott i handskrift B. Upplandslagen kräver tio män C om någon vill styrka att han i visste att han har sålt falsk varor. Att dessa edgärdsmän skulle kunna gå mot vittnen säger sig. Upplandslagen har även regler om att svaranden kan med tio eller om varan är värd mer än sex marker arton mäns ed visa att han ej har sålt den vara varom i fråga. Överhuvud har Upplandslagen köpmålarbalken ett åt regler som Helsingelagen icke upptagit. Sidan 370. Not 6, enligt upplandslagen köpmålarbalken 4, får hustru göra köp till fyra pengar barn icke alls. Not 7, varianter i 1609 års upplaga, tre marker till tre skiftes. Också enligt upplanslagen borde tre marker, men undantag görs för torrköp, som alltid är ogiltiga. Not 8, hand det vill säga säljaren, jämför manhelgsverken 29 med kommentar. Något nio varianter i 1609-års upplaga, tre marker till tre skiftes. I motsats mot Upplandslagen som har frestetid av tre dygn då djuret köpts inom hundaret, fem dygn då det skett utom hundaret och 14 dygn då det skett utom folklandet har Helsingelagen en enhetlig frestetid. Upplandslagen köpmålarbalken valken 5, 5 har samma böter då säljaren brister och temull. Och bland 5 har åtskilda ytterligare detaljbestämmelser som Helsingelagen icke upptagit. No 10. Citat eller annat körredskap. Slut citat från eller andra ankostir. Ankostir maskulinum plural. Egentligen skörderedskap. Saker som brukas i skördarbetet. Till från an, Femininum skörd. Citat. Kreatur och redskap hörande till antbruket. Från Upplandslagen från han 6 har istället eller ett stå eller en oxe eller vad det vara må. Not 11 citat om ej olycka händer, slutcitat från svenska om ej gänger nödsyn a. Om ordet nödsyn ses i B3 med not 24 Not 12 handskrift B tillägger och med 12 mäns ed. Sakligt sett tog det texten i handskrift B här vara bättre. En när lagen älges skulle ha rent vittnesbevis. om fråga var om mer än åtta örar och elges rent edgärdsmanna bevis. Med andra ord de båda bevisarterna skulle stå oförmedlade bredvid varandra. Not 13 citat allt som är mera värt än åtta slut citat Fonsvenska allt, det bättre är än åtta öre. Troligen avses att saken ska vara mera värd än åtta örar, icke att skadan ska vara större än detta belopp. Handskrift B tillägger. Citat eller gällde skadan åter. Slutsitat jämför not 15. Not 14, citat är det mindre värt. Slutsitat, fonsvenska det mini är. Not 15 orden, citat eller gällde skadan åter citat saknas i handskrift B. Flock fyra står sakligt nära Upplandslagens KM 6 men visar den olikheten att bevisningen blir olika allt efter sakens värde under det att Upplandslagen alltid låter svaranden kunna skydda sig med samma bevisning nämligen 10 manna 1. Fordran på vittnen i Helsingelagen då saken är mera värd än åtta öra, är en skärpning i förhållande till Upplandslagen. Denna skärpning kan gå tillbaka till en äldre rättsåskådning enligt vilken legotagaren alltid svarade för skada och gods. När rättsuppfattningen sedermera i vissa hänseenden övergav denna ståndpunkt är det naturligt att den till en början för befrielse försvaranden från skadeståndsskyldighet fordrade en så sträng bevisning som vittnen att han icke gjort skadan. Upplandslagen Köpmanabalk 6 har dessutom vissa bestämmelser om lån som ej upptagits i Helsingelagen. Not 16 lösöre- svenska Not 17. Att lösöret skulle uppjudas som jordapant betyder att enligt jordapalken 9 ska uppjudas för kyrka, socken och ting. Upplandslagen Köpmålarbalken 7 har icke samma hänvisning till reglerna om uppbud av jordapant, vilket heller icke skulle kunna vara fallet, då upplandslagen saknar lika regler. Däremot fordrar upplandslagen Köpmålarbalken 7 uppbud på tre ting– vilket står nära reglerna i Upplandslagens jordabalk om uppbud av jord som ska säljas. Uppbudet tog det med att inte avse rätt utan den gamla ägarens. Upplandslagen har i sin flock om pantsättning av lösa saker, även regler om ansvaret för saken under pantetiden. Dessa regler har Helsingelagen i upptagit. Upplandslagen stadgar även att panten blott ska gå i avräkning på pantesumman och att pantsättaren ska vad det värde med vilket panten överstiger pantesumman. I och för denna reglering ska panten enligt upplandslagen värderas av två män. Hälsingelagen har ej upptagit upplandslagens regler i detta hänseende trots att enligt jordavalken 9, vid pantsättning av fast egendom panthavaren icke-definitivt erhåller det värde med vilket panten överstiger skulden. Not 18. Upplandslagen har regler som är ovida mera utförliga Bland annat syssla de med bevisfrågorna, men som icke i princip avvika. Sidan 371. Citat, den borgar sig ofta i sorg som borgar för en annan. Slutsitat från svenska, den borger ofta i sorger, får annan borger. Ett ordspråk som saknar motsvarighet i upplandslagen. Det är enligt obi upptaget i Törnings auktarium 1677 till Gröbs ordspråkssamling, säkerligen hämtat från Helsingelagen. Jämför också ordspråket, den som går i borgen går i sorgen. Not 19 innebär av de båda sista meningarna tog det vara. Citat vägrar någon de hus mot kvällen, och tager jonet skada eller dör därav, då ska han böta fyra örar. Slutsitat. Regeln att bortvisande av vanföra eller fattiga är straffbart blott om skada kommer därav, överensstämmer med upplandslagen. Om Helsingelagen ville göra själva vägrandet av uppehälle till straffbar handling och alltså belägga sådant vägrande och vilket följdeskada med strängare straff vore det egendomligt att lagen för detta fall icke hade utsatt böterstraffets storlek. I jämförelse med Upplandslagen är Helsingelagen mindre välvillig mot de fattiga eller vanföra. Enligt Upplandslagen är varje bonde skyldig hålla dem med kost under ett tygn. Vilken timme de än kommer, Fick ingen visa bort dem från sig samma dygn vid äventyr av ådabot. Det vill säga upp till sju marker om jordnet död eller skadade av. Not 20. Citat en tiggare skjuts. från fornsvenska. Avrapa las Ett lass av avrappi. Detta ord är i fornsvenskan endast känd från detta textställe. Stjärnhjälm använder i Herkulus, vers 477, ordet börda. I sin uttyning på gamla och sällsynta ord som han använt översätter han avrapi med avskrap. Säkerligen har han, så som redan är för tam förmodat, bildat sitt avrapibörda som står alldeles isolerat i Nysvenskan just efter Helsingelagens avrappalas. Jämför isländskans afrapi maskulinum fattigdom inom parentes grågås. Not 21, citat till en obesutten mans gård, slutcitat från svenska lösum mani. Sluter ordboken anser att det är, citat, fråga om en man som väl bor i byn, men ej har jordbruk och sådan redskap att han kan fotsa ankomna tiggare och krymplingar från sig till ett annat ställe, Slutcitat. Not 22, den sista meningen saknas i upplandslagens köpmålarbalk 11, som åter i övrigt i huvudsak har samma innehåll som flock 7. Jämför dock not 19. Not 23, dessa verser som blott finnas i text B, är då hämtade från Upplandslagen. Förklaringar till byarlagsbalken, sidan 381. svenska Viderbo-balkar av viderbo granne Detta namn har Helsingelagen gemensamt med Upplandslagen- de övriga svealagarna kallar motsvarande del av lagen byggning av balker. Innehåll om skifte, flock 1 och 2. Olovligt bruk av åker eller äng, flock 3, 11. Diken, 4. Gärdesgårdar, 5, 9. Skadegörelse av kreatur, 6. Nyttjande rätt till skog, 7. Jakt, 8. Om tjänstefolk, 10. Gränsmärker, 12. Olovligt bruk av skog, 13. Av fiskevatten, 14. Njordlingar 15-16, kvarnar och fördämningar 17, Broar 18, Våt eld 19 och mordbrand 20. Olovligt bruk av annans kreatur 21, bomärke 22, skada och kreatur, flockarna 23 och 24. Om skada och kreatur ser man manhällsbalken 1, 3 och 4. Flockindelningen i byalagsbalken är hämtad från Upplandslagen. Vissa betydande olikheter finnas dock. Hälsingelagen har i upptagit Upplandslagen stadganden om betesmarker och skogar mellan byar och om allmänningar. I följd härav finner sig motsvarighet till Upplandslagens byalagsbalk 19 och 20. Stadganden om rå och rör har Hälsingelagen i flock 13 fört tillsammans med stadgandena mot åverkan och skog– i följd härav saknas annan motsvarighet till Upplandslagens byalagsbalk 17 och 18. Likaledes saknas motsvarighet till Upplandslagens byalagsbalk 9 om inbärgning på åker och äng och om skärande av torv. På motsvarande plats för denna flock har Hälsingelagen givit regler om jakt och giller, var de bestämmelserna i Upplandslagen finnas senare i B. Övriga olikheter i anordningen av innehållet mellan Upplandslagen och Hälsingelagen skulle ha framgå av det följande. Not 1. Citat man ska skifta by. Slutsitat Fornsvenska Huruby ska skifte. planslagen har Huruby ska tilljämföras. Huruby ska bringas till skifte. Tilldelning i lika goda lotter. Not 2. Samma inledningsord. står över Upplandslagens byalagspark. Varifrån de utan tvivel har blivit hämtade till helsingelagen. I helsingelagen har första satsen med lagskola land byggas upptagits även i förordet. Jämför om detta gamla nordiska ordspråk svenska landskapslagar 1 och planslagen sidan 186 och följande sida är Pipping i studier i nordisk filologi 28.3 1938 sidan 46. Note 3 citaten var ska veta sin lott. citat från svenska vitti var sin lott. Det vill säga en vara byamännen ska veta hur mycket han äger i byn efter rätt byamål. Samma ord upprepas i flock 18 där det stadgas att en var allt efter sin lott i byn ska deltaga i bygge av vägar och broar. Jämför upplandslagen via lagsbalken 1, 1. Citat, tomt ska man börja efter byamål, efter Penningland och Örtugland, Öresland och Markland. Därvid ska en var ta emot sin lott som han äger i byn och en var råda över sin lott vare sig han äger mindre eller mera. Slut citat. Not fyra, Citat så ska man skifta mellan tomter och gårdar slutsitat, citat från svenska. Så skall tomtum och tungardom skifte. En allittererande förbindelse av två väsentligen likbetydande ord. Ordet tungarder finns i den fornsvenska litteraturen endast här, egentligen inhängnad inom parentes omkring en gårdsplats. Här sannolikt inhängnad gårdsplats tomt. Med båda dessa betydelser finnes ordet i fornorskan och isländskan. Jämför även norsk dialekt Österdalen, tungard, gårdsrum, plats i Mellemhusen på en gård. Från Åsen, sidan 382. Förleden i ordet "tun" är för övrigt icke känd från svensk litteratur. I dialekterna är det fullt levande på Gotland i betydelsen Gärdesgård, men för övrigt svagt belagt. Fornordiskans tun, Neutrum gårdsplats, isländskans tun, inhägnat jordstycke, gårdsplats. Norska dialektalt tun, gård bebygget städ, den plats var på husen står. Gårdsrum, öppen plats som omgives av huset. Nyisländska tun, den inhängnade gräsmarken kring en gård. Ordet ingår i många svenska ortnamn, Tuna, Siktuna, Frötuna med flera och har sålunda en gång varit ett samnord i stord i hur det redan under medeltiden var på svenskt område utdöende. Not 5, citat 16 örar, det vill säga två marker i en var av tre lotter. Slut från fornsvenska 16 öre i Dridjung vann. Jämför Kyrkobalken 15-2 med 81. Not 6, citat, grannarna skola ordna sina hus så att en var har dropprum på sin egen tomt, Slutcitat: det vill säga utrymme för takdroppet från takfallen på sina hus. Denna bestämmelse återfinns icke i någon av de andra svealagarna men har motsvarighet i Ösköta lagens byggnadsbalk 1.6 Not 7, flock 1 skiljer sig till innehållet helt ifrån upplandslagens B1 och har ej heller motsvarighet i någon annan landskapslag jämför dock ovan not 6. Under det att B1 har ingående bestämmelser om solskifte, som innebär en verklig omdelning av en by, består det skifte vad de Helsingelagen talar blott av att skiljemärken utsattes. Karaktäristiskt är att en var ska veta sin lott. Samma uttryck förekommer i flock principium Vad var och en ägde avgjordes alltså inte på schematiskt sätt som vid solskiftet, utan genom det mänskliga minnet. G. Thulin, historisk utveckling av den svenska skifteslagstiftningen 1911, sidan 4, anser att ett hammarskifte är ett skifte, citat där vid var och en, utan att ha närmare vägledning i tomten, själv måste hålla reda på sina utelämnade text Slutcitat. För vilken uppfattning anföres ett uttalande i Karl IX slagförslag. Om denna åsikt är riktigt, ordet tegarna i Helsingland har legat i hammarskifte. Och Hälsingelagen skulle så alltså här visa ett stadium som är äldre än solskiftet. Not åtta, citat, hur man ska skifta mellan tomter och bygga hus på dem. Slutsitat fornsvenskan, hur tomtum ska skifta och hus som bygga. Upplandslagen har däremot, hur by ska tomtum läggas och hus som bygges. Citat, hur man ska lägga tomter i by och bygga hus, Slut, citat. Not nio citat på hans väg till vatten, slut citat från svenska av vattenväg. Not tio lagligen får svenska laglike, enligt handskrift B. Handskrift A har istället daglike, dagligen. Not elva citat och ska han böta lika mycket som han tager, slut citat det vill säg örar. I detta fall utgick av lagens ordavlydelse att öma icke-böter till konungen och till alla män. I Källström, Helsingelagen tolkad sidan 71 förser stadgandet med denna kommentar. Citat, stället är dunkelt. Undslapp den som byggde i detta fall böterna till konungen och det allmänna. Eller var det endast målsäganden som, för sitt slärv vid nedtagandet av huset, fick avstå sin andel i böterna som husbyggaren skulle elägga. Slutcitat. I flock 2 är hämtat från upplandslagen som emellertid i B2.2 ger stadganden för det fall att någon bygger på både tomt och väg så att vägen har olägenhet av husen. Humlegård omnämner sig i upplandslagen. Upplandslagen B2 innehåller bestämmelser vilka sammanhänger med solskiftet då berg ligger på tomten med mera. Dessa stadganden har jag upptagits i Helsingelagen jämför not 7. No 12, citat, hur man ska skifta mellan åkrar, slutsitat, fornsvenska hur och ska skifta. Och landslagen har hur man ska sa och akre sönder bryte, Citat, hur man ska så och dela åkrar, slutsitat. Not 13, citat, för åverkan tre gånger, slutsitat, fornsvenska föradre affrechter. Fornsvenska affrekt, femininum, citat, överskridande av rätta gränsen in på grannens område i åker eller äng, och bortförande av sed eller hö därifrån. Slut, citat från slutter. Hanskrift B har istället avtäckter, borttagande vilket må hända är det ursprungliga. Not 14, hanskrift B tillägger, även om de är och flera. Sedan 383. Not 15, citat på ängar som ligger intill åker. Slut, citat, från svenska i Ängjum, acker fastum. Jämför man 6 med not 59. Not 16, jordrån från svenska Molderan, Neutrum. Not 17, texten i flock 3 har icke heller motsvarighet i någon annan landskapslag. Reglerna i upplandslagen B3 om hur man ska så och dela åkrar har ej upptagits i Helsingelagen. Flock 2 och 3 handlar båda om olovligt bruk av annans jord. Not 18, denna rubrik är en sammanslagning av rubrikerna till upplandslagen B4 och 5. Not 19, en balk i en del av ett dike som genom försummad grävning är igenfyllt med jord och ej er vattnet avlopp. Böterna är då påfallande höga. Enligt upplandslagen B4 vore böterna för försömmad dikesbalk blott tre örar. Först om diket är igenlagt kring hela gärdet blev de tre marker. Not 20, citat, den ska råda som vill odla. Slut citat, från svenska den är det som bygga vill. Jämför att sköta lagen B32, citat, den har alltid vitsord som vill odla. Slut citat, och B8 principium. Citat, då har den som vill bygga alltid rätt att göra det. Slut citat. har ej motsvarande uttryck. De två första meningarna är och med det undantag som angivits i not 19- en kort sammanfattning av huvudinnehållet i upplänslagen B4 och 5 Not 21 är denna rubrik i avskrift av rubriken till upplandslagen B6. Not 22 Botulvsmässan den 17 juni. Enligt alla lagen B38 skulle Gärdesgårdssyner hållas vid Botulvsmässan. Jämför upplänslagen b 6 Citat så snart man har härvat inom hängnaden skola gärdesgårdarna vara hållfasta och fullgoda. Slut, citat. Likaså Västmannagen B 5 Principium och B63 citat en månad efter påsk skola gärdesgårdar vara uppsatta kring ägarna citat västmanalagen b 55 5 citat sju dygn efter valborgsmässan Slut, citat Södermannarlagen B1 Principium, citat, i är kärlen ur jorden, då ska man gärda med fast gärdesgård, citat och öskötarlagen B14, citat, nu skulle alla gärdesgårdar vara i stånd före helga torsdag, slutcitat. Nåtre 23, denna ingående beskrivning på gill gärdesgård, finner sig i någon annan landskapslag. Not 24, citat, åtta örar i en var av tre lotter slut, citat slutcitat, svenska åtta öre i dridjung vann. Handskrift B har istället tre marker att skiftas i tre lotter. Den totala bötesumman blir densamma. Upplanslagen B61 bestämmer böterna till tre marker för varje störpar som fattas upp till nio marker. För smyghål för svinen är då böterna större. Note 25, sista meningen saknas i handskrift B. Upplanslagen har i B61 motsvarande i huruvida mera utförliga regler. Dock städgas det där att värderingsmännen skulle vara två, ej heller att de värderingar i skett. Det istället utgår ett av lagen bestämt skadestånd. Not 26 upplandslagen b 62 bestämmer böterna till en öre för varje stör upp till tre örar. Not 27 upplandslagen b 62 har tre märkesbot för den som bryter ner den Gärdesgård. Flock 5 står fullt självständigt i förhållande till de vida mera ingående reglerna i upplandslagen bialagsbalken 6. Not 28, hällor, från svenska, häftur, stavat häpp, tur. Ordet häfta med sammansättningarna geta, nöta, häfta finns med denna betydelse endast i Helsingelagen. Detsamma gäller om verbet häfta. Flock principium och 23-principium genom hälla eller annat fängsel hindra kreatur som går ute på marken från att göra skada. Jämför svenskan dialektal, dalen häfta... Hälla mellan båda frambenen på en häst. Häfta sätta hälla på en häst serie. Norska dialekter hoft, femininum och häfta verb med samma betydelser. Annars betyder forsvenskans häfta femininum band, fängelse och verbet häfta, binda, fängsla. Helsingelagens häfta har en vidsträcktare betydelse än hälla. Forsvenska helda, femininum rep, varmed ett kreaturs fötter sammanbindes så att ej kan flöja. Se upp B, not 35a. Vilket tydligt framgår av det följande. Citat, för att hälla nött kreatur, om häftor ska man sätta bräde för ögonen eller klabb om hornen eller binsla om hälarna. Slut, citat. Not 29, hembud, från svenska hembud, det vill säga tillsägelse till någon hemma i hans gård, om att ett kreatur har gjort skada i åker eller äng, och att man därför har tagit i förvar. Rubriken till flock 6 har ej motsvarighet i Åplandslagen eller i någon annan landskapslag. Sidan 384, not 30. Skakhälla, från svenska skakhälda. Femininum, ordet är endast känt från detta ställe och dess exakta betydelse därför oviss. Troligen är förleden svensk dialekt skak, neutrum, länk, bland annat länk ut i ett färbinsel eller klave, enligt rige. Någ 31 efter ordalydelsen kunde denna bestämmelse endast följas av de som bodde ut med kusten. De som bodde i landet fing och väl göra på något likartat sätt föra det skadegörande kreaturet till någon utmärk. hända visar regeln om att kreatur skulle föras till utöar att bestämmelsen har hämtats från stadganden som uppstått vid kusten. Det är givetvis ej osannolikt att i Helsingelagen sammanförts stadganden vilka hjälpt i smärre delar av landskapet. Nog 32, citat Bindsle om hälarna slut citat från svenska handenda. Nog 33. citat snarare genom öronen slut, citat från svenska snas genom ören. Läsningen Snärs i hanskrift A är något osäker. Hans B har svedhäs, med variant ur en annan handskrift Snärs. Formen kan knappast vara annat än presens av verbet snärjas eller får snara genom öronen. Sliter läser snär och uppfattar detta som ett substantivsnod snöre. A. Kock, Svensk Ljudhistoria 2, sidan 42, anmärker att detta i så fall har annat av än ordet snöre, detsamma som i verbet snärja. No. 34, denna mening finns endast i handskrift B. Den är tydligen endast överhoppad i handskrift A, haplografi. Föra bort, nämligen till utöar. Not 35, han skrift B, tillägger och han återgälde skadan. Not 36, citat som icke har del där i. slut svenska låt löser män, det vill säga opartiska. Not 37, citat i varje fall efter böternas storlek. slutcitat Med tre män för böter av tre örar, med tolv män för böter av tre marker. Se 22, principium. Flock 6 har ej motsvarighet i upplandslagen, som i b 64 har vissa regler om kreatur med hälla eller tjuder- och i flock 7 stadganden om intaget kreatur. Dessa regler har Helsingelagen i upptagit. Den vikt Helsingelagen lägger vid att kreatur bindas- kan bero på att Gärdesgårdar till skydd för åker och äng- vore mindre talrika i Hälsingland än längre söderut. Not 38, denna rubrik är hämtad från upplandslagen B8. Då flock 7 i Melletid handlar om fördelning av skog- har vi här ett ytterligare bevis på- att rubrikerna i Hälsingelagen insatts löst. Not 39, Hemgång, från svenska hemsoken. Här enligt sliter stöldbegången hemma i någons gård. Böterna framgår av Mannhälgsbalken 6-2. Not 40, via Bialagsbalken 7, har icke motsvarighet i någon annan landskapslag. Stadgandet innebär en komplettering av reglerna om jordlega i jordabalken. Upplandslagen B8 handlar om den norm efter vilken bönder äga släppa svin på skog, om Ollons med mera. Helsingelagen inom vars område, icke horde ha funnits några ekskogar, har ej upptagit dessa regler. Not 41-rubriken är hämtat från rubriken till oplanslagen B15. Not 42-bås, svenska bas- Maskulinum timrad, slagfälla för fångande av större rovdjur. Björn, Varg, Lo, Järv. Se bland andra en Kejland i Fataburen 1906, sidan 12 och följande sida. Not 43 spjut, fornsvenska arv. Jämför om dropp genom jaktanordning, m 31 Not 44, citat, hindrar honom hunger eller trötthet, slut citat, fornsvenska. Hindrar han matter eller mödo. Hanskrift B. Handskrift A har istället hindrar han okor eller möder, hindrar eller uttröttar honom någon. Not 45 skottbogen, svenska skottboger, det vill säga den bog där skottet har träffat. Även enligt RF-lagen b 363 fick den som sköt djuret skottbogen. Not 46 om jakt till de andra svealagarna jämför lagen B19 med not 136. Med stadganderna i upplandslagen B15- av flock åtta ingenting annat gemensamt än rubriken. Not 47, denna rubrik är hämtad från upplandslagen B10. Not 48, citat vid första vinterdag, slutcitat från svenska om vinternatt. Jämför Södermannalagen B, not 80. Om tid förbrytande av hängnad jämför Södermannalagen B7, kring åker vid mässan kring äng vid mässan. sedan 385. Not 49 skadestånd, svenska skada gälld, neutrum, jämför man manhällsbalken 28 principium och bialagsbalken 24-3. Not 50 i B10 har helt andra bestämmelser om rivande av hängnad. Själva situationen är emellertid troligen densamma i Helsingelagen som i upplandslagen. När ett antal grannar har gemensam hängnad är då de skyldiga att hålla det till en viss dag på hösten. Efter denna dag äger emellertid var och en öppna stängslet. Om någon alltså icke har hunnit bärga sin sed, fick han stå sitt kast. Not 51, denna rubrik är hämtad från rubriken till upplänslagen Bialagsbalken 11. Not 52, citat rätt, legostäm och dag, slutsitat, var enligt upplandslagen B-11 vid Pingst och mässa. Jämför även Södermannalagen b 262 Not 53, här slutar denna flock i handskrift skrift A, medan något senare hand har i marginalen tillskrivits en del av det följande. Citat om trångmålej tvingar honom där till, utan lämnar text man eller kvinna före rätt, slutsitat, återstod den enligt handskrift B. Not 54, flock 10 överensstämmer med upplanslagen B11 principium, som dock även innehåller ytterligare bestämmelser. Vi har alltså här det första inslaget från Upplandslagen i texten i Helsingelagen B. Orden citat om trångmål ej, tvingar honom där till, slutsitat, finns emellertid i dig i Upplandslagen som för övrigt innehåller legorättsliga regler, vilka ej återfinns i Helsingelagen. Särskilt är att märka att Upplandslagen i B 113 stadgar om tvång att taga lega. Ett legojorn får gå ledigt sju dygn, sedan det erbjudits lega och sedan ska det taga emot tjänsten. Delika stadgande återfinner sig även i Dalalagen b 511 1 och Västmannalagen B11-3, däremot icke i Helsingelagen. De innebär en stark offentlig rättslig reglering av arbetsavtalet, litteratur A och vinrot om tjänstejonsförhållandet enligt svensk rätt 1878 Not 55, denna rubrik finner sig i Upplandslagen. Not 56, flock 11 har viss motsvarighet i Upplandslagen B9 och 12 se särskilt 9 och 3, men står fullt självständigt från dessa flockar. Med flock 11 jämför analogen b 52 till 4 och 8, 3. Not 57, citat om åverkan mellan byar, från fornsvenska om angang ur bye mellan aganga, femininum åverkan och annans jord. Rubriken finner sig i upplandslagen. Not 58, citat minnesgoda män, slutcitat från svenska minnunga män, säger Kyrkobalken not 39. Ordet syftar på män som vore så gamla att de kunde användas för bevisning om gammal besittning. Jämför nedan not 61. Not 59, ordet vitsord endast i handskrift B. Not 60, den sista meningen, finns endast i handskrift B. Den har troligen endast blivit överhoppad i handskrift A inom parentesapplografi. not 61 citat vittnesbörd om gammalt innehav sluts citat från svenska minung femininum ses muntlig bevisning genom minnesgoda män se not 58 ordet förekommer i jordabalken 141 16.17, b12 och 133 not 62 kan den styrka gammal besittning tager han givetvis marken jämför flock 13, 133 Flock 12 har icke motsvarighet i någon annan landskapslag den är av stort intresse när den anger att grundsatsen om hälftendelning i skog som med vissa modifikationer finns bland annat i Upplandslagens byalagspalk 1920 även behärskar Helsingelagen. Ni den där städes upptagits blott här. Till stadgandena i Upplandslagen B13 om olovligt bruk av annan bys jord finner sig motsvarighet i Helsingelagen. Nord 63 citat om åverkan av skog och om märken mellan skogar slutsitat från svenska om skoge. Agangu och Skogemarki. Rubriken förekommer i upplandslagen. Skogemarki, neotrum i ett uttryck som förekommer blott i Helsingelagen där det motsvarar andra landskapslagars uttryck rå och rör. Rå och rör, mellan skogar. Sidan 386, not 64, Upplandslagen har i B14 detaljerade bestämmelser om åverkan i annan skog. Dessa bestämmelser stadgar ofta lägre böter än vad som stadgats i Hälsingelagen. Not 65, direkt motsvarighet i denna regel, finner sig i Upplandslagen. Not 66, citat om märken mellan skogar. från fornsvenska om um skogamärki. Jämför Ova not 63. Mot 67 till flock 13-2 finner sig i motsvarighet i någon annan landskapslag. En jämförelse med upplandslagen B18 som ger regler om hur de märken skulle se ut för att kunna kallas rå och rör ger intressanta resultat. Upplandslagen fördrar att stenmärken mellan skogar ska bestå av tre stenar samt städgar för alla fall att åt en sten icke gives vitt sådd. Finner sig dylikt märke och i hellejärdesgård ska gränsen gå mitt i åar och sönd. Om människor utsatta råmärken skulle alltså ha vitsord före naturliga skiljemärken. I det vidsträckta Norrland gällde åter att sjöar, bäckar och berg ägde vitsord före stenmärken och trämärken. Med säkerhet avsåg Helsingelagen med sina bestämmelser om trä och stenmärken, icke av människor uppsatta märken. Till då borde de som i upplandslagen ha haft vitsord före naturliga märken, utan endast märken som naturen skapat. Alltså en stor sten, en egendomlig fura och så vidare. Vi kommer då fram till ett system i vilket rå och rör i den bemärkelse detta begrepp har längre söderut vilket finns utan gränserna går efter märken som naturen själv skapat. Naturligen måste ha fordrats någon hävd för att gränserna skulle gå fram till de märken som funnos, men någon starkare hävd tror det knappast ha kunnat fordras. Not 68, citat, nu ska vittnesbörd om gammalt innehåll följer näst efter märken. Citat från svenskan nu min märke fylge, det vill säga om märken fattas ska långvarig besittning gälla. Om denna tolkning är riktig skulle i Helsingelagens giltighetsområde hävd kunna gälla utan märken även i öppen skog och mark. I Norrland skulle alltså ha gällt en annan regel än den som möter i 1434 års lag, Jordavälken 15.3, enligt vilket lagrum hävd icke gäller i öppen skog och mark. Tänkbart är emellertid att den fornsvenska texten kan ha en annan innebörd. Att märken skola gäller endast om de fullständiga som är bevis som besittning. Även om detta är fallet får man på grund av att flock 13 icke handlar om genom människor obrakta märken utan blott om naturliga sådana till resultat att Helsingelagen uppställer vida mindre krav än upplandslagen på beskaffenheten av gränsmärken kring ett område för att en enskild skulle äga att kalla det sitt. Även senare lagstiftning har emellertid beträffande detta krav icke ansett sig bara gå fram med stränghet. Tolfte kapitlet, paragraf 3, jordabalken i 1734 års lag ger vid tvist byar emellan vitsord åt varje märke. Som har blivit hållet för lagar skillnad och uppräkna bland dessa märken, särskilt berg. Det vill säga ett endast av naturen skapat märke, vilket finnes omtalat även i Helsingelagen. Genom ett kungligt brev av den 17 december 1756 som går tillbaka på en riksdagsskrivelse av den 27 oktober samma år gjordes reglerna i tolfte kapitlet tredje paragrafen jorda tillämpliga även då fråga var om hemmans eller byars äg in på de stora skogarna. Brevet omnämnt i rättstvisten angående Älvdalens kronopark nummer 1, Stockholm 1938 sidan 368. Not 69, handskrift B, tillägger och bott där. Not 70, bevis om köp, byte eller gåva, var alltså det bästa äganderättsbeviset. Detta möjligen på grund av de formaliteter som fordrades för att laga köp och som i sig innebär en stark garanti för att säljaren var ägare. I annat fall tog det han ej kunna uppringa de män som skulle vara vittnen vid köpet. Not 71 här om jordavälken 14.1. Flok 13 har ej motsvarighet i någon annan landskapslag. Not 72 citat om åverkan i en annans fiskevatten. Slutcitat. Från svenska om affärd i fiskevatten i annars. Denna rubrik finner sig i upplandslagen som istället som rubrik till B16 har om avverken av fiskevatten. Hans skrift är och affärd. Upplandslagen börjar i denna flock så. Nu siksum är färd av vattni uti. Not 73 citat i en annans vatten där fisken brukar leka. Slut, citat från svenska i kullfisk i vatten om annars. Kullfiske kallas enligt Schlitter ännu i några socknar av norra Ångemanland och norra Jämtland fiske på sådana ställen där fisken under lektiden är samlat. CSGL 7 sidan 381 och följande sida. SGL 12, sidan 107, romersk siffra, ordboken. Ordet finnes och som Källström har påpekat även i ett jämtländskt diplom, utfärdat i Hackos 1482, CDN 14, nummer 149.